نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 Fə inə əstəqəl hədisi kələmullah və qayrəl hədyi hədyi Muhammedin sallallahu aleyhi və alə alih və səlləm və şərrəl umuri muhtətətuhə fə inə kullə muhtətətin bidaba, kullə bidətin dalalə və kullə dalalənin fəllənin fəlnar Məhzələm əsəlmə Allah və bizim təkvəl olmaqda çağırıram Allah əsələnə teala bizə Peyğəmbərimizi yollayıb Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi və bizim Peyğəmbərimizin gəlişini Vudur, İbrahim aleyhisselam Diyir ki, Rabbana ve ba'ds Allah s.a.q. haber verir ondan da buyurur ki İbrahim aleyhisselam dua edən de ki, Rabbana ve ba'ds Fihim minhum Yatlu aleyhim ayatuk Ve yuallimuhumun kitaba vel hikmet Ve yuzakkihim İnneka antal acizul hakim Fakirə suresi 129. ayə Allah s.a.q. Allah, Allah s.a.q. buyurur ki İbrahim aleyhisselam dua elədi O va asında deyirdi ki, "Rabbim, onlara bir peyğəmbər, rasul yolla. Hansı ki, o, o onlara ayələr oxuyacaq, onlara kitab öyrədəcək, hikmət öyrədəcək, onları təmizləyəcək. Yəni küfrdən və s. Sən əziz və hikmət çağırmısan. Üzər hikmət çağırmısan." Nəticə İsa (əleyhissalam) müşdəliyirdi qəmlə. Allah Subhanahu buyurur: "Və mubəşşiran bir rasulün yəti min ba'di ismuhu Ahmad." Saf surəsi 6-cı ayə. İsa a.s. öz qomuraya deyirdi ki, yəni məndən sonra Əhməd anında bir rəsul gələcək, müjdəliyirdi. Hətta rəsul s.a.v. anasının bətnində olanda, anası deyir ki, yuxu gördüm. Yuxu gördüm ki, məndən nur çıxdı və bu nur elə ışıq saldı ki, hətta Şamın qəsirləri görsəndi onun ışının, ışının göcündən fəal peyğəmbər sallallarətənnəmdir. O müjdə peyğəmbər sallallarətənnəmdir. Hansı ki peyğəmbərlər müjdəliydi özü ümmətin. Hansı ki o nur, hansı ki nür yoxdu görmüşdü. O nurdu. Hansı ki dünyanı işıqlandırdı. O vaxt ki dünya zülmətdə idi. Küfrün və şirkin içində, cəhalətin içində boğulurdu. Rəsul sallallahu əleyhi səlləm Allah yolladı. Və peyğəmbər sallallarəsinin gəlişinin nəticəsində əsl dəstəyin insanlar başladı bu dini qəbul etməyə və sonda İslam dövləti quruldu. Və müşərmanlar çox gözəl əsrdə yaşadılar. Peyğəmbərin əslində o hə o həyat elə həyat idi ki, nə ondan qabaq var idi hələ həyat, nə də ondan sonra. Onun misalı yox idi. O dövlət ki, o həyat ki, o kəmiyyət ki, hansı ki, xalis təvhidi idi. Xalis adillik, xalis insaf, xalis sevgi, qardaşlıq və izzət Va düşmənlər, düşmənlərdə, düşmənlərin qəlbinin qəlbində müsəlmanlardan qorxmaq. Va belə bir dövlət idi, belə bir vaxt idi Peyğəmbərin nəslidir, bəra belə əsri idi. Ona görə biz görərik. Nəticə Peyğəmbər sağ olsun, səhabələ sevirdilər. Hətta həyatlarından getməyə qorxmurdular, çəkinmirdilər. Onlarla yanğılırdılar döyüşlərdə. Onu qoruyurdular. Onun yerinə ölməyə, özə bir dəfə yox, dəfələrlə ölüb dililməyə razı idilər. Onlar ona tabi oldular, onu sevdilər. Baxmayaraq, nə olur oldu. Baxmayaraq, onlar mallarından, canlarından, alələrindən, vətənlərindən keçdilər buna görə, Rasul sallallahu aleyhə sələmə görə. Və həmçinin əzab da çəkdilər. Və həmçinin onun səbəbini dünyasını da deyişdilər, öldülər. Halil Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə görə, Allah Subhanahu görə. Fəlacın, çox təəssüf ki, o vaxt ki, Allah bu bu təbiçiliyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu təbiçiliyi zəiflətdi, bu sevgi zəiflədi, bu təbiçiliyi və sevgi başqa bir don geyindirildi. Elə bir donlar geyindirildi geyidir, ki, şəriətə müxalif oldu o donlar, o geyimlər. O qeymlərdən də biri hansı ki, qeydirilib e, peyğəmbər salıqı sevməyə, o da mövlüddir. Yəni ad günü, yəni rutsa gerraj deniyə. Yəni peyğəmbər salıqlarsa ad günü kətirilməyə. Təbii ki, belə məhfum yoxdur İslamda. Çünki İslamda ne üçün səbəblərdən biri? Birinci, ən bir səbəb budur ki, nə Allah deyib bunu kətirilməyə, qeyd eləməyə, Nə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, nə də sahabelər, nə Əbu Bəkr, nə onlar, nə Osman, nə Ali rəziyallahu bu sonradan gələn o Übeydilərin vaxtında hansı ta hakimiyyət onların əlinə keçmişdi? Übeydilər, Fatimilər, Batiniyyə xirqələndən idi. Cəlatəhli. Onlar bunu başladılar ixtira eləməyə və onlar başladılar İslama saldılar. Əslində bu xristianlığında xristianlıqda idi. Necə biris ki, yeni il Yeni il, əslində, güya ki, İsa'nın doğulan günüdür. Onu qeyd edirlər. Bizdə çoxsu bilmir bunu. Yeni il, sevinirlər da. Amma abamlar bilmir ki, bu, xristiyanlıqdır. Ki, İsa'nın doğuluşunu qeyd edilmişdir. Və saldılar, uveydilər, uveydilərin vaxtında zür etdi. Doğular saldılar bu, bidani, yeniliyi, müsəlmanlara və başladılar bunu dövlət əyəsində qeyd edilməyə bir müddət. Və sonra, bəzi firqələr başladılar, Peyğəmbər salı olanı sevgi adına, bu bid'əti şişirtməyə. Və bunun qısa tarixi belə olur, qardaşlar. Onun görə, həmsə səbəblərdən nə üçün ad günü qeyd olunmurdu və olunmur? Çünki İslam tarixinin fikir və süsü aya bağlıdır. Və ay da günəşdən fəqlənir günəşə bağlanmaqdan. Ay həmişə gecikir günəşdən. Yəni, məsələn, biri əgər məhərrəmin biri doğulubsa, məhərrəmin biri Və bu, qış vaxtındaysa, sonra bir neçə ildən sonra, görürsən, həməl məhərəmin biri yay vaxtına düşür. Yəni, vaxt qalmır bir yerdə, günəş təqvimi kimi qalmır, şəmsi təqvimi kimi qalmır. Ona görə, misalmanlar əsələn bunu qeyd eləməyiblər, heç vaxt. Sadəcə, tarix biz birlik ki, hikmət nədədir bu ayların, günlərin, saatların və illərin dəyişməsində ki, misalmanlar onunla bilsinlər vaxtların və s. Amma bunu qeyd eləməyə gəlməyir. Gəlməyib qeydləmək, çünki qeydləmək sadı şəriyyət cilası verib bayramına, bir də orucluq bayramına. Ona görə çalışmam lazım bu bidətdən çəkinmək, bu ad günü kətirilmək. Vəzə Peyğəmbər sallallar sənəmə. Nə Əbubakırı, nə Umarə, nə Osmanə, nə əliyyət olmaq, qalışıb başqalarına. Ona görə mühtərəm müsəlmanlar, bu bidətdən öz özünüzü qoruyun. Çünki bidətlə Allahı yaxınlaşmaq, əksinə uzaqlaşmaqdır. Allah s.ə.və Peyğəmbər salsın bizə verdiyi şəriət, sən elə o kifayətdir. Onunla yaxınlaşacaqsəm. Amma nəsə özündən ixtira etsən, sevgi adına, əməli çoxluğu adına, ləni ki, bu şəriəti müxalif olsa, sən heç də Allaha yaxınlaşmacaqsəm. Əksinə, o səbəb olacaq uzaqlaşmağa. Və bilgilə ki, həmçinin ən böyük dəlillərdən biri bu dükansı ki, ki mövlüdü qeydiləmək düzgün deyil. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilinmədiyik hansı gündə doğulub. Məsələn, Peygəmbər sallallahu bilinir ki, 2 gün, yəni 1-ci gün doğulub. Həttən 1-ci gün dəqiqdir. Çünki 1 gün Oruşpanda bilərik ki, səbəblərindən biri ki, bu gün dünyaya gəlmişəm. Səbəblərindən biri. Həmçinin bilinir ki, Rabiul-əvvəl ayında doğulub. Amma günündə ihtilafdır. Bəziləri deyirlər ki, Rabiul-əvvəlin vəzlərdilər 8-i, vəzlərdilər 10-i, vəzlərdilər 12-si və s. Hələ bunu bilməmək artıq dəlildir ki, bu qeydləmək düzgün deyil, çünki bilinmir, hasandı. Qoşu qaldı başqa məsələlər. Ona görə məhtərəm müsələm Allah, kim Peyğəmbər s.ə.vələmə sevirsə, Peyğəmbər s.ə.vələsə kim sevirsə, ona tabi olsun. Peyğəmbər s.ə.vələsə sevmək, ad günü keçirmək deyil, ona tabi olmaqdır falan sünnəsel əməllər. Sünnəseləndə görəsən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Çünki Allah Subhanahu sevgini, Peyğəmbərə sevgini, sallallahu əleyhi sevgini bizə belə öyrədi. Fələ tə'limləndirib. Allah Subhanahu buyurur ki: "Qulu in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim." Əl-İmrân surəsi 31-ci aya. Faydası Allah təala buyurur ki, digərən ki onlara, əgər siz Allahı sevirsinizsə Onda menə tabe olun. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onda Allah təala deyir ki, sən onlara demək ki, onda sənə tabe olunlar. Yəni menə tabe olun. Hətta Allah sizi seçsə. Yəni burada sevgi tabe olmaqdır. Ad günə keçirmək yox. Nəbilən bidət eləmək yox. Özündən ixtira etdin əməllər yox. Onu Yusufiyanı sorur. Allahu əkbar. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevmək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ona tabe olmaqdır. Yəni, bidət eləmir yox. Ona görə necə görürsüz sevgi peyğəmbərin sevgi məsələsində necə onun semi məsəlmanlar artıq əvvəl vaxtlarından sonra dəyişildilər. Artıq xristianlıqdan, türkparəslikdən kimlər ki İslamı qəbul etdi, onlardan onlar öz adətlərini gətirdilər, müəyyən əqidələri gətirdilər də sonra da gördünüz görüs tarixə də bu sonra da özündə göstərdi məsəlmanınasında surətməyə. Amma belə baxanda peyğəmbər bilmir hansı gündədir. Sadəcə bilinir ki, birinci gün dəftənin, və belə əvvəldir və həmin il isə fil ilində. O fil hadisəsinə görə o ili fil ili adlandırmışlar və ona görə o o da o ildə də peyğəmbər sallallahu dünyaya gəlmişdi və hətta fil surəsi var Quran-ı Kərimdə necə bilirsiniz? Fil surəsi var. Düzdür, müxaliflər buna dəlillər gətirirlər cübəcü Yəni, bir dənə şey bilin ki, yani, hiddə təhlif üçün Quran sünnədə heç nə yoxdur. Sadəcə, onlar nə ilirlər? Onlar nə oxşir, məsələn, deyirlər ki, hə, bab bu, buna aiddir. Amma açıqa nə heç nə yoxdur. Ona görə, Allah s.ə.v. məsələn, dəlillərindən nədir, məsələn, şübhəyəndən biri, Allah s.ə.v. buyuruyor ki, Qul bifadlillahi və birahmətihi fəbidəlikə fəl-yəfrahu. Əl-əyə. Yunus suresi, suresi 58-ci ayə. Allah s.ə.q. və Allahın neyməti və mənəhəməti ilə ancaq onunla sevinsinlər. Yəni, ancaq onunla sevinsinlər. Bəzi bir də təhlük gətirib bu, Allahın rəhməti deyəndə, çünki Allah s.ə.q. və bizlərinə rəhmət Allah göndərdik, Peyğəmbər s.ə.və. Bu, rəhməti deyiblər ki, yəni, Muhamməd sevinin. Deyək ki, İbn-Ən Bağ s.ə.q. Rivayəti var ki, burada rəhmət, yəni Muhamməd, sallallahu aleyhi ve sellem. Amma sahib budur ki, İbn Abbasdan bu, bu rivayət sənədi yoxdur, yəni uydurmadır. əslində, yəni, burada rəhmət, Allahın fə... Allah mərhəməti və neyməti, rəhməti, burada nədir? Burada, deməli, məqsəd Qurandır və İslamdır. Qurandır və İslamdır, bütün təfsirçilər bunu deyir, hələ hətta İbn Abbasın, İbn Abbasdandır bir rivayətdə gəlir ki, Rəhmət burada, Qur'an və İslamdır və görürsünüz, yəni bu cür məsələn və ya bəzilər məsələn gətirir İbn-i Həcərdən hansı ki İbn-i Həcər rəhim Allah o hansıq firqəni rəyin gətirir, amma özü bir də, bir də görür. Sadəcə mövzu uzun olduğunu görə arada gətirir ki və bəzilər bunu deyir ki mövlid eləmək olar və s. Bəzilər bir dəhçilər götürürlər ki, deyirlər ki, görürsən İbn-i Həcər icazı verir, amma tam oxumayırlar kitabı, əvvəldən axıracaq o məsəl asker bin Aber bin Cabah bin Abdullah güdət görür bu əməli. Həmçinin bəziləri İbn Neculsidən və ya Suyuti dən ibrət şəriətimizdədir. Şəreflərdə. Yəni o belə alimlər kimsə desin, amma bu dəlil deyil. Dəlil əsas ətimad şəhid dəlildədir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eləməyib, deməyib, tövsiyə də Nə o Fatihliyindən sonra nə Əbu eləyib, Xilafətində eləyib, nə Ömər öz xilafətində eləyib, nə Osman öz xilafətində eləyib, nə də Ali bin Əbi Talib radiyallahu, Allah s.ə.v. adamısından razı olsun, nə o eləyib, nə Həsən radiyallahu eləyib, nə Maviyyə radiyallahu eləyib və nə ondan başqaları sonra gələnlər. Sonradan çıxan şeylər namuslu bidətlər uydurmalar və çalışın, özünüzü qoruyun, bu bidətdə bu qududiyyətdə elmıyun, kim peyğəmbər salçı çevirsə, ona tabi olsun, onun dediyinə eləsin. On qadğan etdiyi şeylərdən çekinsin. Bu budur əsl sevgi. Da Allah Subhanahu taala bizə onun sevelərlərdən etsin. Allah Subhanahu bizə işin faydalarından etsin. Allah Subhanahu ölkəmizə üçün müsəlman ölkələrinə xəterdən, baladan qorusun. Allah Subhanahu biz fidanlar və əhlindən qorusun. Allah Subhanahu müsəlmanlar xəstəliklə, yarabılara şəfa ver. Yarab et. Yarab, yarab bizin də sabit et. Yarab məscidlərini kömək ol. Yarab məscidimizin də bəkir məscidini asmağa kömək ol. Yarab, olursa onlara Veya onlara ilə dəhşətli azablar Veya ilə dəhşətli khaslərlər və ki, onların eləzə bu dünyada tapılmasının Yani onları zəlil et, ya Rab Aqûl həzə və astaghfirullāhu ləhəlih və ləkum Və ləsə ilə məsləmənin quddan, astaghfiruhu İnnəhu gəfurur rəhîm Elhamdülilləhi rabbilələmin Və sələtu və sələmə alə əşrafı ləmdiyəm və məsəlin Seyyid-i Muhammed-i mələ alə əlihə və as